Голова дев'ята Жарти жартами, але згодом я таки робив. Мій психологічний трюк спрацював бездоганно. А коли при цьому я ще нарікав, що поспішає в управління Міністерства внутрішніх справ, то ефект був разючий. Взагалі треба сказати, що газета мені добряче стала в пригоді. Жаль, що після виборів вона такі лопнула, як бульбашка. З редакційним посвідченням я справді відчиняв усі двері. До речі, я ним користувався і досі. А завдяки тому генеральному, чи певніше сказати, черепашчому інтерв'ю, вискочив, можна сказати, з могили. Зрозуміло, чому інтерв'ю черепашече, адже після того, як я передав генералові запитання, вони там ще довго їх мурижили. Потім я таки відчинив дубові двері, що правда, не нагою і без погроз. Ми любенько поговорили з генералом про боротьбу з мафією, і корупцію, а не про якісь там битверезники, де співають, що кому заманеться. Потім усе це списав з диктофона і надав йому людського вигляду, без сентиментів і сліз, як просив мене вічно усміхнений Фернандель. Тоді всю оцю каламуть набрали на комп'ютері, і я знову повіз її в управління до генерала, аби він завізував. Відтак ще через день подзвонили, що можна забрати те інтерв'ю і давати до друку. І ось тут нарешті починається найцікавіше. Коли я вже забрав завізований матеріал у приймальні, секретарка сказала, що генерал сам хотів мене побачити. «Пройдіть, будь ласка», – сказала секретарка, і я чемно так прочинив двері і зайшов до величезного кабінету. А генерал підвівся назустріч, потис мені руку, потім хвацько по-молодечому підійшов до шафи. Я думав, зараз він дістане пляшку коньяку на знак подяки. Налє по чарці, а він... Рвучко відчинив шухляду і вихопив звідти, матінко ти моя, вихопив пістолет, справжнісінький, 9-мм марголін. Це я вже пізніше дізнався, що він газовий, хоча був точнісінькою копією вогнепального марголіна. А тоді витріщив очі на генерала і думав, що йому щось зробилося. Є, думав, шанс прославитися, обезброївши навіженого генерала лейтенанта Проте він обізвався цілком нормальним голосом. Він сказав, що віднедавна в МВС з'явилася добра традиція нагороджувати журналістів, які працюють з правоохоронними органами, газовими пістолетами. Адже врешті-решт, сказав генерал, ми робимо спільну справу, боремося з усілякою нечистю і так далі. Тож недарма й журналісти стають жертвами безкомпромісної боротьби. Лише цього року їх загинуло двоє. Генерал подивився на мене з такою зажурою Ніби я мав стати третім і урочисто вручив мені дев'ятиміліметровий марголін. Нікому не кажіть, що він не вогнепальний. І вдавайтеся до зброї лише в разі крайньої потреби. завершив своє міні-шоу генерал. Я так розгубився і розчулився, що вийшов із його кабінету з пістолетом у руці. І секретарка, угледівши мене, ахнула. Вона подумала, що я порішив генерала за те, що той півмісяця дає інтерв'ю. Той день взагалі видався для мене щасливим. Привіз у редакцію завізований матеріал. Сокірко Фернандель, задоволений як кінь, відразу заслав його в номер. А мене в бухгалтерію, де я отримав конверт з гонораром. Отримав талони на бензин і вже озброєний і дуже небезпечний, хотів було накивати п'ятами. Роботу зроблено. І як раптом задзвонив телефону. Чи не випити б нам по чашиці чаю? Місячний голос, мав астральне світло, проймав усе моє тіло і виповнював його собою, як виповнює сік навесні сонне дерево. Чому ти мовчиш? Ти не згоден? Сано, я тебе застрелю, побий мене грім. Не сумнівайся, тут на візитці написано, але ти, мабуть, забув. Що я вже зазнала удар? Ти просто чудо, Сану. Ми сьогодні підемо до найкращого ресторану. А ти зрадник? Чому, Сану? Я весь час повторював її ім'я, ніби відчував його на смак. То неправду кажуть, що скільки не повторює слово «цукор», то у роті солодко не стане. Стане. Ще й як. Чому, Сану? Бо ти вирішив зрадити трьох таких невинних поросят. Я зарікався туди більше не ходити, Санно. Хіба вже знайшовся твій господар? Ні, я сам по собі. Тоді ти мене розчаровуєш. Я тобі все поясню, Санно. Не розчаровуйся. Добре. Отже, в трьох поросятах. Через двадцять хвилин. Ну що ти, мені ж треба причепуритися. Я в самих трусиках. Ні, мене таки поб'є грім. Через двадцять п'ять, Санно. «Увечері, рівно о сьомій». «Куди по тебе заїхати?» «Ти вже на колесах? Нікуди. Приходь сам. Третій зайвий. Я хочу випити з тобою шампанського, чуєш? Я хочу напитися з тобою. Я хочу...» Сказала жінка у трусиках. І тут чи обірвалася лінія, чи сана поклала трубку. Але свою я ще довго тримав біля щоки. Марголін приємно відтягував кишеню моєї куртки, і я хотів на радощах вихопити його і пальнути в стелю. Але вчасно згадав наказ генерала вдаватися до зброї лише в разі крайньої потреби. Ще де та сьома? Я встигну на сокорки заправити машину і про дещо справитися в управлінні. Цього разу не для газети. Мене цікавив реєстр самогубств за останні чотири місяці. Особливо тих самогубців, які не мали рідних, а може і таких, чиї імена взагалі не з'ясовано. Деталі нової версії після розповіді Чоломбитька найлегше нанизувалися на нитку Аріадни. Суботнього чоловіка мордує депресія. Він уже не витримує у старих стінах і наймає квартиру, аби хоч щось змінити у монотонній плинності днів. Та зрештою розуміє, що це не вихід, що втеча його примарна, не маючи нікого із рідних, він вирішує непомітно піти з цього світу, відгородивши свій скін від цікавих балачок та пересудів. Випадок заводить його до кав'ярні, де суботній чоловік ненароком чує про те, що хтось шукає квартиру, і у нього з'являється шанс спекатися ключа від оселі, яка вже йому не потрібна, і все-таки залишити якусь ниточку до власної таємниці. Це бажання, вказати на свій слід, могло виникнути і підсвідомо. У такому разі Суботній чоловік не був Саватієм Йорчуком. Справжній господар не обзивається тому, що взяв свої гроші наперед, узяв і подався десь на Брайтон-Біч. Або живе собі в Києві, нічого не відаючи і навіть регулярно платить за квартиру під номером 13. Щось там символічно сплачує за світло. Телефон відімкнув, аби квартиранти не дзвонили на Галапагоські острови. Тому і сам не може подзвонити. Та й навіщо? Втім, не можна виключати тут і самого Ярчука, чиє рідкісне ім'я, сказав би Іван Маловичко, веде нас у суть речей. Отож, як не крути. А рано чи пізно мені таки доведеться розшукати цього саватія – живого або мертвого. Хоча до певного часу мені б не хотілося цього робити. Коли я завертав на міст Патона, сонце з усіх своїх весняних сил ударило в очі. Довелося дістати з бардачка чорні окуляри. І коли я їх задягнув, то мимоволі потягся до дзеркальця. Хай це буде 300 разів нескромно, але я собі зараз подобався. Чорні окуляри, чорна шкіряна куртка і чорний, як гайворон, марголін у кишені. Улюблений колір фатального Сатурна. Хоч не хоч, станеш нарцисом. Ще трохи, і я зберу собі увесь букет хвороб, які належать до компетенції сани. Озброєний, і дуже небезпечний чоловік віку Христа під'їхав до заправної станції на осокарках і, не виходячи з машини, подав бойові талони. «Три, шість!» назвав він кот Бензобака. «Повний!» Тепер, коли він знову, поминувши березняки, вихопився на міст, сонце не било в очі. Однак чоловік у чорному не зняв окуляри. Він мчав, перевищуючи швидкість, хоча машину час від часу пошарпувало. І йому здавалося, що цнотлива попелюшка здригається, немов перед оргазмом. Це все бензин. Сучі діти, хоч би вже для своїх заливали нерозведений соляркою. Звичайно, так можна бігати по місту з торбою баксів, яким і ліку не знаєш. Я зо дві години пробембався в управлінні. Хлопці з тамтешньої прес-служби не могли допетрити, навіщо мені все це треба. Із нерозпізнаних самогубців мене зацікавив лише чоловік, який повісився, на лісовому цвинтарі торік у грудні. Але з фотознімка можна було здогадатися, що це бородяга. Якщо його і звали Саватієм, у голову лізла гірка іронія. То це міг бути хіба що той Савка, який ночував у КПЗ з Василем Івановичем. І безпомильно вгадував, котра година за рухом поїздів. Мій суботній чоловік не мав бороди, як цей. Хоча, можливо, був художником і, можливо, сів на один із тих поїздів, які своїм гуркотом відлічували савці його недовгий час. Ще один, якраз такий, як мені треба, років 30-40, інтелігентного вигляду, отроївся не так давно і досі лежав у морзі. Я не вірив, що це щось дасть, однак поїхав і подивився на того чоловіка, якого не минулася чаша. Сині набрякли обличчя, не навіювало жодної асоціації. Більшу увагу притягувала молода жінка – що майже поруч розпростерила на холодному цинку своє красиве тіло і нейняла сорому. Лежала вона чомусь зовсім неприкрита, лежала неподалік синього чоловіка, така вродлива, така незворушна, і її високий золотавий лобок здавався зовсім живим. До дідька, Через цю свою посаду, через того суботнього чоловіка і, до речі, через санену недоторканність, я скоро стану некрофілом. Нещасний нарцис-некрофіл вийшов із моргу. Сів у машину і поїхав кататися до партійного осідку. Власне, не зовсім кататися, просто він ще не мав свого гаража і мусив там залишати на ніч попелюшку, яка цього вечора була третьою зайвою. Хто ж їй винен, що вона не любить пиятики? А цього вечора шампанське мало литися рікою. Ні після чого так не хочеться напитися, як після відвідання моргу. Щоправда, тут годилося пити горілку – але ж я мусив підкорятися жінці, яка, розмовляючи зі мною, теж була, в чим народилася матуся. Якщо не брати до уваги трусики, менші за фіговий листочок. Кінець дев'ятої глави